Ти поїдеш до Степана? Гадаю, що так. Передай від мене вітання Невському, царському селу, сфінксу. А давай поїдемо вдвох. Уявляєш, як буде чудово? Ні, Василь не відпустить. І не можна мені туди. Віто, скажи мені, Змінила небезпечну тему Софія. Це правда, що студенти розповідають про Дарку? Що вона примушує студентів по сім пар шкарпеток на заняття приносити і щоразу чисті одягати? Правда? А ти як гадаєш, можна так чинити? Я особисто такого не роблю, але у кожного свої методи. Але ж... «Такі методи неприпустимі. Це ж, це ж приниження людської гідності. Я їй не раз про це говорила. Не допомагає. Ой, дограється вона колись. А ти гадаєш, дарка одна така? Є тут у неї однодумець. Зійдуться докупи і давай змагатися, хто студентів спритніше мордує. Та до Дарки вони на другому курсі приходять, уже трохи обстріляні, а до Міфа – на перший, свіженькими, просто після школи. От він їм і дає перцю. Софія знала Федора Івановича Метушинського, якого студенти називали Міфом, вона ніяк не могла второпати, як така людина може викладати. Його мова була нечіткою, ніби він щойно щось пожував і виплюнув ті напівпережовані слова у вуха нещасним студентам. Які української його мови не розуміли не те, що латини, якою він послуговувався частіше, ніж рідною, бо ж викладав анатомію. Відповідати міф вимагав чітко по конспекту. І горе тому бідоласі, який забув хоч слово. Йолопуню, понімаєш, виростеш йолопом будеш!» Ця крилата фраза переслідувала випускників довго-довго після випускного вечора. Та ще довше пам'ятали його тіни в дахи, яким пощастило зазнати його особистої неприязні. Вони стояли біля дошки годинами, списували цілі сторінки латиною, відповідали як пописаному, і все було не так. І не притомніли, і напади нервові діставали, а кілька з особливо коханих учнів отримали подарунки на все життя. Стали заїкатися Віто, але ж таких людей не можна і близько підпускати до студентів Вони ж їх просто калічать А хто про це знає? Документація в обох Замилуєшся До речі Все писане і мальоване отими самими студентами але ж оцінки двійка на двійці. Нічого, це тимчасово. У кінці семестру приїдуть мами з торбами, і все стане добре. А яка мама розумніша приїде, не чекаючи кінця семестру? Тоді її дитина буде, як у Христа за пазухою. То що? Всі оті знущання тільки заради нещасної курки-гузки. Хто їх знає? Може, подобається їм силу демонструвати, над беззахисними збиткуватися. Але в цілому Дарка – непогана баба. Пізнаєш її ближче, переконаєшся. І гарматного терпіти не може. А вона за що? Десь наступив їй на хвіст, думаю. У неї цього року